то був двигун далеко-мігастрального Боїнга 767. Ліворуч на сусідньому сидінні, непереривно закинувши голову назад, безбожно й брутально схропував Тьомик. Над Тьомиком схилившись, стояла молоденька стюардеса в синьому чепчику та в синьому жакеті і червоній хустинці, Зав'язані навкруг шиї, шаблонні уніформи працівників авіакомпанії «Лан» і сердито титіла пальцем мені в живіт. Примітка. «Лан» – чилійська авіакомпанія, яка підтримує сполучення між Мадридом та столицями багатьох західноамериканських держав. Кійто, Лімою, «Сантьяго де Чилі» тощо. «Пардон», – булькнув я, зіщулившись під її докірливим поглядом, після чого більше інстинктивно, аніж усвідомлено, потягнувся руками за пасок і застебнув замок. Однак смаглява дівуля з густим чорним, мов вугілля, волоссям, типова така латиноамериканка – не відставала. Ще більше насупившись і стиснувши губи, вона тиснула пальцем на тьомика. Застебніть пояси йому, наказала розлючена красуня. «Е не зрозумів. Я його не будитиму. Чому? Здавалося, знавто чорних, круглих, мов горіх і очей. Стьордеси от от-от полетять іскри. Чи то пак навіть не іскри, а розпечене каміння, цілий метеоритний дощ, який розставчав щент мого друзяку. Він до мене чіпляється, проциділа дівчина. Окей, тобто перепрошую, сеньорито, хлопець трохи пришелепуватий. За тим неслухняними руками я витягнув з-під напарника ремінь і, намагаючись не розбудити товариша, класною застібкою. Незважаючи на обачливість та намагання не торсити друзяку, тьомик раптово перестав хропти, а в наступну мить пролупив баньки і з боку, це напевно виглядало так, наче хтось клацнув непримітну кнопочку «Вімкнути», сховану десь на тілі напарника, обвівши затуманеним поглядом салон економ-класу. Він співнився на стюардесі, кілька разів плямкнув і бадьоро заявив «Чувак, ти тільки глянь, яка тілка!» «Сиди не смикайся», – рявкнув я, вчасно перехопивши руку, яка вже тягнулася, аби ущипнути бідолашну дівчину за сідничку. «Ми приземляємось. Ми помиляємось. У чому ми помиляємось? Чи ти сказав «похмиляємось?» – перепитав Артем, митцю забувши про сьогодесу, що сердито фиркаючи – Задріботіла далі по салону. Говори голосніший чувак. У мене вухо заклало. Я кажу, ми приземляємось в Перу. О, то ми вже долетіли. Ага. Тьомик наліг на мене, перекипівши до ілюмінатора. Літак саме виконував плавний розворот над містом і у вікна правого борту зазирали темні громадя гір. «Я думав, буде видно океан», – здивовано пролопотів він. «Ти ж ніби казав, що столиця Перу розташована у пустелі на самісінькому березі Тихого океану». «Ай, справді дивно, зміркував я». Безперечно, лайнер може заходити на посадку по маршруту, який проходить удалині від океану. Однак звідки в пустелі взялися такі гори? Утім, я все ще був добряче підхмеленим і не міг адекватно перетраблювати інформацію, яка надходила в мозок через ці, ну як їх, зорові рецептори. А тому вирішив облишити дане питання на потім. Через п'ять хвилин після нашого пробудження величезний авіалайнер м'яко торкнувся посадкової смуги і підкотив до металевого рукава, котрий на начещу пальце восьминога відстовбочився з тіла аеропорту. Без особливих проблем ми пройшли митний контроль. Багажу в нас не було, окрім двох невеликих наплічників. Адже ми планували наступного дня після прильоту забрати гроші з банку і купити все необхідне. Тож ми відразу посунули до виходу з приміщення аеропорту. Несподівано в моєму серці Спалахнула колюча іскарка підозри. Моя першосортна, вивірена інтуїція нашіптувала мені, що щось із нами не так. На перший погляд, довкола панував звичний аеропортовий хаос. Туди-сюди снують пасажири з великими сумками на коліщатках поміжних без церемона сигналючи, штовхаються електромобілі, завалені багажем та кореспонденцією до стійок реєстрації. Прилипають довгі черги різномастих людців. За вікном терміналу терплячі чекають на клієнтів таксисти. Високо над головами сонно шиплять кондиціонери а біля виходів дене, де тиняються полісмени у темно-синій формі. У той же час щось нестерпно муляло мені очі. Я почав крутити головою на біч, шукаючи причину раптового неспокою, аж ось, підвівши погляд, наткнувся на гігантську броднобілу вивіску натягнуту над основним виходом з терміналу, і все зрозумів. Шумно глитнувши слину, я притримав Тьомика за лікоть і натужно мовив. «Чувак, я у тебе дещо маю спитати. Ну, ти куди брав квитки? Як це куди?» Здивувався напарник. Звісно, до Кіто, столиці Перу. Я так сильно насупив брови, що Тьомик і собі нахмурився, а потім прослідкував за моїм поглядом і вражено роззявив рота. Тож уявіть, ми з напарником стерчимо пліч-опліч посеред веретенського холу. Телюшимось на довжезний плакат, розтягнутий над розсуваними дверима зі скла, а на плакаті гарними синіми літерами виведено «Ласкаво просимо до Кійто, столиці Еквадору».